Szirádo, lovag és sárkány. Megállj, sárkány! Na, már megint egy lovag. Mit akarsz? Azonnal ad elő a királylányt, vagy miszlik beszabdallak? Jaj, ne haver! Eltévesztetted a házszámot. Nincs is házszám. Ez egy marlang. Úgy értem, rossz helyen jársz. A hely meghatározó szerint nem. Hely meghatározó? Az a szörpamacs? A műhód nem téved. Te vagy a sárkány, nem? Én az aranyhal vagyok, csak kiött az alergiám. Meguntod a fejed? Ne próbálj átverni! Oké, plékóba plebuktam, De itt akkor sincs királylány. Felfaltad! Mégis minek? A mai királylányoknak már nincs semmi tápértéke. Előbb fel akarod hízlalni? Hát hol van? Hát ilyen a mesében sincs. Akár valami úri liba elkódorog, rögtön szegény sárkány zaklatják. Hát ilyenkor hol a Greenpeace? Hol az ombudsman? Te, hol voltál csütörtök este? Magánügy. Ha Greenpeace-t akarsz, akkor válaszolj. A rendben, hát hadd hát gondolkozzam, csütörtöket mondtál. Nem, csak megkérdeztem, hogy hol voltál, amikor betörtél a várba. Rabló rövisztem a haverakkal. Aha, szóval béntársaid is voltak. A römi nem tiltott szerencsejáték. De a várból rabolva az... Én sosem törökbe várok hétköznap, Csak a török. Az út bestia! Elraboltad a királylányt! Nem. De! De nem! De igen! <há> Ez így hosszú lesz. Majd én megrövidítem a kardommal. Ne fújt fel magad! Még a fejedre szorul a sisak. Van, a lépim. Hát, akkor mi ebben a barlangból, laksz? Te most ugye hülye vagy, vagy viccesz? Véresen is komoly vagyok. Szóval látta valaki, hogy nem voltál ott? Igen. Kérdezd meg a hegyi Tegnap összefutottam vele, de megy szóval sem említette. Kérdezd meg most. A trólok tudnak beszélni fej nélkül? Tudtam, már, nem. Miért? Hát... Hm. Esetleg valaki más? A farkas ember is ott volt. Vele is beszéltem. Harapóskedvében volt. híbe Na, csak embert faragtam belőle. Szegény pára. Pedig hogy tudta csófálni? Kíváncsi leszek, mi fog hiányozni róla, amikor visszaváltozik. Remélem, hogy csak az önbecsülése. Hát, egy darabig biztosan hason fog aludni. És mi van a küklopszal? Vele is találkoztál? Szemtől szembe, De nagyon szúrtam a szemét. Szemtelen volt? Most már az. ahogy oh, hogy elne meg a rossdal. A manóval is beszéltél? Igen, de nem értettem, mit mond, mert nagyot hallok. Kicsit nem. A manóba... Na, és a gonosz varázslót is kérdezted már? Ó, oh, igen, igen. Elbűvölő volt. Ha, de nem tudott rám hatni. Biztos elbetrükkel próbálkozott. Nos, halottakról jót vagy semmit, de vagy ő volt a könyvelőm, egy igazi mágus. Hát miért kellett kinyírnod? Így alakult. Ja, hát az más. Már megijedtem, hogy pszichopata sorozatgyilkos vagy. Csak munkamániás. Kereshetnél valami normális melót? Mondja ezt egy tűz okádó óriás gyík. Ez nem fér. Én nagyon igyekeztem, leérettségiztem, van nyelvvizsgám, voltam tűzvédelmi oktatáson, és pilótaként sem számítok zöldfülűnek, de a legtöbb tervem füstbe ment. Bizonyára mindent megtettél, amit egy hüllő megtehet. Az életmentő tanfolyamon sajnos az önkéntes nem élte túl a melkas kompressziót. A szájból-szájból élegeztetést nem is említettem. Leégtél? Én nem. De hát a házból nem sok maradt. A pedig nem látszol forró fejűnek. Vagyis igen, de nem úgy. Járjak az anonim mesehősök gyűlésére? Hát mit mondhatnék? Hello, sárkány vagyok. 600 éve nem iszok, mégis okádok. Kis lépésekkel kell kezdeni, azt mondják. Ilyen lábbal? Ismerek egy állati pedig űröst. Még a börger király sem alkalmazott, pedig oda még a koboldokat is fölvették. Ja, ajándéknak adták őket a gyerekmenőhöz. Próbáltam integrálódni, de az emberek nehezen fogadják el a másságot. Ó, oh, meleg vagy? Hát, csak tüzes, ne keverjük, ha nem bújhatsz el az identitásod elől. Nehéz is lenne ekkora harokka, ha csak ne hencegj. Nem nem amire számít. Könnyen beszélsz, neked kicsi. Hát, talán le kéne adnod Azt mondott, Kövér vagyok. Láttam már olyat, aki sovány, és az nem ilyen. Aerodinamikailag tökéletes az alakom. Ezt a tükröd mondta? Nem, a fizika. Én azért belenéznék abba a tükörbe a helyetben. Ó, emberek! Bár mennyit megehetsz belőlük, de nem győzheted le az előítéleteiket. Lehet, hogy a bőr színed az oka. Gondolod? te pedig a zöld nyugtat. Jóból is megárt a nagy. Átkozott sztereotípiák. Ja, már azokat én is utálom. Megcsípnek, aztán vakarózok itt egész nap. Téged valami egészen más csípett meg. Valószínűleg agyevő bogár. Biztos nem azok a típiák? Nem. Most már biztos, hogy agyevő volt? Ah, mindegy. De akkor is meg kell találnom a királylányt. Értem, de azért nem kellett volna kinyírnod a kártyapart neveimet. Nem az én hibám, hogy ilyen barátaid vannak. Barátkoznék én mással is, csak sajnos psikítoznak, meg elájulnak, ha meglátnak. <gül> Mint a rajongói. Ekkora arcra hol kaptás is akkor. Szóval azt mondod, nincs itt a királylány? Nézz körül. Látod valahol? Lehet, hogy elrejtetted. Ja. Nézd meg a női vécében. Na most miért? Neked is lehet rejtek helyed? Van rejtek helyem. Éppen ott vagy. Ez a barlang. A lépcső alatt már lakott valaki. Hm, bocs. Jó van, jó van. Van tippet, hol keressem a királylányt? Senkit nem akarok megöletni. Soha visszanemtérő alkalom. Tanácsot tudok adni. Gondolkodj, téged megvezettek. Mi van? De búlítál. Úgy értem, hogy hiába vagy, lovag, a nagyok sakjátsz csak egy paraszt vagy. Vigyázz a villás nyelvedre, gyík, mert nagyot ugorhatsz előre a kihalóban lévő lények listáján. Ja, ne vagdalkozz, nem bírom a fejetlenséget, inkább használd azt a bzizét, ami a nyakadra nőt. Ez az egész egy átverés. Tehát neked agyadra ment a pikkelsömör? Az a bajod lovak, hogy mindig a földön jársz. Földhöz ragadt a gondolkodásod. Aha. Szóval egy földhöz ragadt paraszt vagyok. Na, még valami mielőtt lecsapom a fejed? Na, hát mielőtt hadonászni kezdesz a kardoddal, figyelmeztetlek, hogy új a labéria. Szép. Import. Én magam készítettem. Nem ártatlan hobbi. Miből csinálod? Konzervdobozokból? Majdnem. Lovagi páncélokból? Ah. – Ügyes! – Honnan szereztél ennyi páncért? – Az alapadjak házhoz jön, hogy úgy mondjam. – Na, az sem lehet normális, aki ide hordja neked. – Na, ebben végre egyetértünk. – Hé, neked mindig így tikkel a szemed? – Csak amikor sokáig nem ölött. Pihenned kellene, az esztelen öldöklés árt az idegeknek. A süket duma, az árt. Az öldöklés csak annak ártak, itt öldökölnek. Nincs benned szeretet, de szeretek. Öldökölni? Hallottad már, hogy az igazi erő nem az izmaidban rejtőzik, hanem a szívedben? A szív is egy izom, nem? Tulajdonképpen igen. Hát akkor... Jól van, plépófa. Na, hogy lásd, kivel van dolgod, felvilágosítalak. Előbb a barlangodat kellene. Beó lenne néhány ablak. Gondoltam rá, de nem találtam 30 méter vastag keretet. Műltöz hmm, át az üveghegybe. Az átláthatósággal úgy vagyok, mint a politikusok. Pedig neked is elég vastag a bőröd. Na hát annyira azért, nem. A az, szóval miről is akartál felvilágosítani? A szó, ingatlan. N neked tényleg jót tenne egy érvágás? Jó nagy! Nyaktájon! Figyelj, elmagyarázom. Ki bérelt fel a királylány felkutatására? a hát, király! Ki más? És ő küldött a hegyi trollhoz, hogy ott keresd a lányát? Igen. Na, miért? Gondolod, hogy csak trollkodott. Tudtad, hogy a hegyi volt a királyság legnagyobb bányája? Tényleg? Bezagy? Nem tudtom. És most ki élet? A hét törpé Ez fájt. Akkor a szakszervezeti? A királyé, te agykonzerv, aki aztán elküldött a farkas emberhez is. Mondanám, hogy farkát behúzva iszkolt el, de ez nem lenne teljesen igaz. Nem védszás. Csak hogy tud. Az övé volt a legnagyobb erdő a királyságban. Na, kapizsgálod, bádog ember? Persze. B mit? Hát én vízokádó leszek tőled. Na figyelj, hol is voltál még? A gonosz varázslódál. Igen, csapdába próbál csolni az a vén bolond, de lekaszaboltam a katonáival együtt. Csabdába csalni? Hogyan? Ártatla hajadonná varázsolta a külsejét, és így akart elcsábítani. És te átláttál a varázslaton? Dehogy. Csak hát mindenkit lekaszaboltam. Levetlek tőled. Nem szokott fájni, hogy ilyen hülye vagy. Bírom a fájdalmat. Mazohista. Inkább azt mondd meg, a mágusnak miye volt, ami olyan értékes. Vicces. Láttam Láttad a palotáját? Száz szoba, örök panoráma, tengerpart és háztályi kacsaláb. Teljesen tehermentes. Tavaly végtörlesztett, bár hát, Sokat kellett bűvészkednie az árfolyamokkal. És akkor az a gödör, amiben a küklopszt lakott? Az egy kész aranybánya. Az a koszos lyuk? Ne etes. Ha mondom, az egy aranybánya, ahonnan aranyát lehet bányászni. Az más. Na, és mi a helyzet veled? Velem. Hát nem látod a kincseimet? Arany, drága kövek, részvények, készpénz és offshore bankszáblák, már nem is beszélve a merchandise jogokról. A mit csinálsz jogokról? Tudod, hogy veszik a sárkányos pólókat, meg bögréket, akciófigurákat? Még hajónak és repülőnek is adják a nevem. Sőt, egy kis fickó is jött keletről, aki róla akarta elnevezni magát. Ki az a hülye, aki azt akarja, hogy tűzokádónak hívják? Ha a farkadba tudnál harapni, te lehetnél a végtelen ostomaság szimbóluma. Olyat én nem csinálok. Nem is higiénikus. És honnan van ez a sok kincs? Csak azt nem mond hogy a rabló röbiből? Az én területem halad keresztül a két legnagyobb kereskedelmi útvonal. Aha. szóval megpumpolod a karavánokat. Ez utodállás. Útdíj és teljesen legális. Régebben feketén nyomtam, hát az ósdi szöveggel, tészt vagy életet? Te tudod, de hát változnak az idők, most már mindenről számlát adok. Mi? Számlát? Azt. Teljesen rám szállt az adóhivatal. Hát én vidoman jeleztem nekik, hogy – Hagyjanak békén! – De nem adták fel, míg el nem csaptam a hasamasok ellenőrrel. – Én is fosok az adóhivataltól. Ekkor a néhai könyvelőm azt mondta, békezzek el egy ókái OK és tanfolyamot, és váltsam ki a vállalkozóit. – Te vállalkozásban rabolsz! – Érték áthelyezési koordinátor és logisztikai menedzser vagyok. A költségek 20%-át leírhatod az adódból. Azt hiszem felfutott egy szem a láncingemen. Haladni kell, elvégre már a középkorban vagyunk. Visszatérve a témára, ha engem is megölnél, a királyi lenne a sok kincsem és az UD is. Á, ah, értem már. Uh -huh. És mi van a királylányjal? Az újságok majd megírják azt az elrablós mesét. Te leszel a hős, aki megmentette a királylányt a sárkány karmaiból. Közben bizonyára csak elküdték, wellness hétvégére a hetet-hét hotelbe. Uh -huh. Tegyük fel, hogy igazad van, de van itt még valami, amit nem tudsz. Mégpedig? Ha megöllek, enyém lesz a királyság és a királylány fele. Nem fordítva? Ha, nem. Jobb, ja, de... Te is. Jó, csaj. Jó... Hát akkor ezt nehéz überelni. Hát, én is úgy gondolok. Ő volt a tavalyi Miss Irgumburg. Ó, szóval szépségkirálynő is? Igen. már az első forduló után csak a hetedik volt, de hat lány visszalépett. Egyszerre hat? Nem furcsa ez egy kicsit? Hát. – Még a vécére is együtt mennek. – De attól, hogy visszaléptek még, mindig szebbek nála. – Nos, mivel a versenynek ezt a részét a várfalun tartották, a visszalépés sajnos kizárással járt. A szabályzat kimondta, hogy törött tesztrésekkel nem lehet indulni. – Kicsit szigorú, Nem. Ha már szenvedni kell a szépségért, jobb, ha más szenved. Erre jut eszebe, lecsapjam a fejed, vagy kipusztulsz magadtól. Jelen helyzetben talán érdemes megemlítenem, hogy a páncélod úgy 1500 fokon megolvad. Miért is számít ez? Mert a lehelettem kétszer olyan forró. <Sz> – Szóval, könnyöröksz az életedért. – Ah, legyen hallgatlak. – Hú, uh. agytevékenység jeleit vélem felfedezni rajtad. – Na nem, mint ha megijedtem volna, csak gyakorolnom kell azt a dupla macis dolgot. – Diplomáciát? Hé, a telszálltból egészen más kép hangzik. Örülök, hogy hatnak rád az észérvek, bár meglep. nem mit javasolsz? Annak semmi értelme, hogy egymással viaskodjunk. Sosem kerestem értelmet a viaskodásban. Jól lehet veled barkobázni. Na jó. Figyelj, és serkány. Tök jól, eldumáltunk, de ha nem vetted volna észre, nem vagyok valami türelmes típus. Beszélj úgy, hogy én is értsem. Lassan? Mindjárt a szabadba vágok, a szórakozol. Na, látod, ezt jól kitalálta az öreg mafiózó. Mi legyilkoljuk itt egymást, ő megszámolgatja a bevételt, és a reheg a markába. A vasorú pába hozzá képes kerti törpe volt, pedig ő irányította a királyság összes illegális pékségét, míg a trónvédelmi elit különítmény rajta nem ütött a mézes kalács kunyhóján. – Le, nem az a két kisgyerek csinálta ki? Na, az csak mese. Ne higgyel mindent a királyi médiának? Hm, tényleg bűzlött a sztori? De még hogy? Egy hétig szellőztettek utána. De ugyanez volt a mostohával is. Törpe bérgyilkosok tették el lábalól, hogy a király a helyére ültethesse a szeretőjét, azt a, a két az újságok megírták, hogy gonosz mostoha volt, pedig annyi bűne volt csak, hogy basszantó szelfiket készített a varástükrében. Az én apám is sokat posztolt. Igaz, az ő az ő toronyban. Már farkast is csak azért intézték el, mert konkurenciája volt a piroskának, aki a nagymama füves csütijeit terítette az erdőben kő a hasba. Pff, ez elhajt a, ver. a kutya A kutyafája. Hm, farkas. Kő. Má, mindegy. Erről tényleg ne az újságban. Olvasnod kell a sorok között. Között? Hát nekem a sorokkal is problémáim vannak. Bátolában már a Képrejtvényektél elakadok. Azok iniciálék. Ezt mégis hogy találtad ki? Ha ez vigasztal, nem te vagy az egyetlen, akit átvertek. Én itt az életepet kockáztatom a király, meg nyugodtan nézi a szerzetesek köztöt. Kedvem lenne meg dorgálni, amiért így rászedett. Hát, csináljuk. Úgyis is ki neki a fenyítés a cimboráimért. De hogyan? Az egyszerű megoldások híve vagyok. Menjünk oda, szedjük ki a tornyából, és bézzük rá a gravitációra. Na, aztán átveszük a bizniszt, te leszel a király, birodalommal meg a Ennyi enyém a bányajog és a közbeszerzések. Ha, benne vagyok. Indulhatunk is. Ne igyunk valamit előbb. Van forrádborom borom. Ah, jó ötlet. Ah, de akkor neked kell bevinned a városba. Spícesen nem vezethetek lovat. Ha, egyszer már elvették a lógosítványomat ittas ügetésért, mert elütöttem egy túlreget. A zebrán. Tevén. Nagyon megsérült. A fickó, nem. De a tevének jó nagy púp lett. Na sajnos meg kellett ölnöm. A tevét? Ehogy is. Na, fickót. Hát de miért? Mert egyfajtában kiabált, hogy bekaplak, vagy. Beléd, drag vagy valami ilyesmit. Nem azt mondta, hogy betét lap. Hm. Most, hogy mondod, lehet. Nagyon be voltam állva. Hát, egy állat vagy. Azért néha kijön belőlem az ember. Sokkal előrébb azzal sem vagyunk. A szóval, Mit akarsz? Vegyelek a hátamra. Hát a szádba nem szívesen ülnék. Nem égetném magam. Már megbocsásd, de nem vagyok háttasló Fogs fel úgy, mint egy testékszert. Na, olyan csillogó, elegáns, rostdabentes. Na, felejtsd el, Sir Piercing. – Gondolj bele, a lopog egy sárkány hátán érkezik a városba. – Neked jól háda? – De éd hülyén néznék ki. – ugyan, Képzeld el, milyen hatásos belépő lett-e. Paraszt vakítás, Gondolj az akciófigurákra. – Na jó, egye e fene de ebből nem csinálunk rendszert? ígyünk rá. Hé, hey, hát azt mondtad, hogy forrald bor, de hát ez hideg. Hát lehely rá. Attól csak büdösebb lesz. Hát te nem foglalkozol a dentál higiéniával? Mi? Orális tisztálkodás. Mi? Fogmosás. Mi? Még, hogy az én leheletem gyilkos. Megmelegítsem az italod? Te csak ne lehelges errefelé a dentálhiénás száddal. Még elkapok valamit. Semmi olyat, ami ronthatna az állapotodon. Azért csak lassan a testel. Ki tudja, mitől lettél zöld? Pigmentektől. Na, látod? Biztos tele van velük a szád. Ne lihegy az arcomba. De figyelj, ez már nekem kínos. Ne küzdjünk meg mégis inkább. Csak mert pigmentes akarok maradni? Ne, igyá, többek kérlek. Inkább induljunk, mielőtt meggondolom magam. Jó van, na. de mi lesz, ha nem bírom a repülést, és rosszul leszek? Kapaszkodsz. És a szédülök? Kapaszkodsz. És ha ingerem lesz? De ha lehánysz, könnyen elkaphatsz egy súlyos felső légúti betegséget. Az milyen? Leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki lezuhad a magasból és összetöri magát. Olyan? Nagyon magasból is? Nagyon összetöri. Értem, visszanyelem. Hogy lettél te lovag egyáltalán? Hosszú történet. Már, -már fiatalon az egyik legkeresette pléboly voltam. A csatákban az utolsó leheletemig küzdöttem. inkább a leheleteddel. Lehettem volna a király testőre is, ha nem történik az a baleset. Félek megkérdezni, hogy milyen balesett. Bevertem a fejem a kerek asztal sarkába. Miért van olyan érzésem, hogy nagy hibát készülök elkövetni? ne dered a címerem is. Hát nézd, egy kerek asztal, amiből kitört egy darab. Ez nem hófehérke címere? Olyan, mint egy Amibe beleharaptak. De van, na Nem tudok kört rajzolni. És mi az a három betű? Ez a, a jelszavam rövidítése. Intelligencs? Bátor. Megnyerő. Jó látni, hogy a szerénység két lábbal a realitást talaján tart. Szerény ez az, ezt a szót kerestem. Na jó, jobban örülnék, ha most már inkább szótlan maradnál. Na akkor felülhetek a hátodra? Most az egyszer, de nem merészelt élvezni, mert különben. Két kilométeres zuhanásod alatt lesz időd rájönni, hogy miért. Jó, értem a célzást, értem, semmi élvezkedés. Na, jól van, akkor kapaszkodj. Indulunk. Te, csinálhatok sárkány lovas szelfit? Az egy posztumusz poszt lesz. Bocs, tudom, tudom, két kilométer. Értem. szerényen. Hogy hordhat ilyen hülyét a hátán a föld? Na, meg hát én. Hé, látom a házamat. Integethetek anyámnak? A helyetben repülés közben inkább csukva tartanám a számat. Egy-két bogától nem lesz semmi bajom. Ma azt mondják, hogy kiváló fehérje forrás. Aha. És mit mondanak a sirály ürülékről? Ö, oké, befogtam.